Eriot eta eriotz artean. Iriko ibaian islatutako azken eguzki izpiarekin, hil zitzaizkidan zurekin munduan zehar ibiltzeko egunak. Eternitatea eriotz ura besalako ez elikatzen da, eta azken momentuko, azken musu ura betirako bizizait bihotza, deitzen dugun sufritzeko giar horretan. Baina, ez nabil kesuka. Horre honek ez du malkoak isurtzeko mukuzapia izan nahi. Ez, ez nago negarrez. Honezkero, sugatik gustora sufritzen ikasi dut, eta zure gorputzarekin eraikitako oroimen sorrotzekin nire azal zigortua minik gabe mosten dut, fakir baten moduan. Inoiz baino gehiago behar zintu joan zinen, eta etzen uen atzera bein ere begiratu. Segur aski, bapatean gatz bilakatzearen beldur. Segur aski, ni ibaizikin hartan ondoratzen ez ikusteko. Baina, zuk ez ikusi arren. ni ur haietan momentuan hil nintzen. Eta berpistean, nire ispirituak ibaiaren usain txarra zuenez, bigarren aldiz ito nintzen. Bizitza birritan galduz. Ez dakit orain zenbat bizitza geratzen zaizkidan. Uste dut hauxe dela nire hirugarren eta azkenengo aukera eta ez nago ni ausardia geiegikerekin ibiltzeko moduan baina hala ere eriotz eta eriotz artean jainko eta deabruari aurpegira begiratzen ikasi dut eta sindagit biek dute Zure begirada. Post-mortem. Hau eta hiltzorian nago. Eta zuk osta-osta sinisten didazu, beste asko gesandutelako nire aurretik biotza hau txizaila. Baina niri bihotza hau txizait benetan, eta estu aldian bost asola nire itzen originaltasunak, Niri bihotza hau txizait, nikotinagatik, amodio ezagatik, eta batez ere, gizakiok gizaki izateagaitik sufritu behar ditugun gaitz guztien errua bihotzari leporatzeko dugun joeragatik. Niri bihotza hautsi zaite bai, eta ilzorian nago, baina berdin dio, lasai izan, bihotza erraia biguna besterik estelako, eta aurrerantzean sendokiago maiteko saitu dalako nire eskeletu guztiarekin. Iraganeko irlak. Guk nahi genuena zera zen. Gure oinek eta begiek, gure herria, beti aurreneko aldiz esploraz esaten, Eta gure hitzek eta irudiek, gure mundua, amaikagarren aldiz zapustu eta berreraiki ezaten amaikagarren ez. Gureak ziren, arkaitzetako lumak, ostosko liburuzkak, kearen korapio geldoak, ustaileko gauak goizen bat, egun senti guzti, beti ere gau pasak ekarritakoa, kantak, poemak, pipak, desorduko elkarrizketak eta abar luze bat. Bagenuen irla bat, begi ritu baten tamainakoa, eta batez ere, bagenuen gose eta egarritik salbatzeko, emborresko gauak, Balzabat, timoieta guzti. Hortaz aparte, ez genuen deuzere, baina lehen zikiera nahieran baina lehen zikiera ginen naufragoak. Jegeko Jainkoen garaia. Akordatzen naiz Iraileko Jainkoen garai arekin. Haiek bazekiten itsaso ilunari ahotsa ematen. Haiek ilargiaren atzean eskutatzen ziren, ilargi betea zenean eta ilargi berria zenean ordea izar moduko untzien argietan agertzen sitxaizkidan. Garaiarretan akordatzen naiz kilkerek poema berrientzako itz pioneroak susurlatzen zizkidaten amildegietan nik kaiuen lumaeroriak biltzen nituen eta bik baten tinta sartzen nien boligrafo mistikoak sortzearen akordatzen naiz bai nola e naiz ba? akordatuko Garai hartan ez nintzen bakardadearen beldur bizigai izanagaitik, hautzaren izarra, heriotza zitzaidan arrotz. Garai hartan, nire ametsek ileiezkortasuna nahi zuten. Orain ordea, hekortasuna da nire ametsek nahi ez duten gauza bakarra. Maitasun psikotiko blues Nik ez daukat eroi bokaziorik baina deabruaren egoitza burua da eta horren aurka borrokatzen naiz egunero Nik espaitut ez maitasuna ezagutzen gaste egia naiz horretarako pelikula gehiegi ikusitakoa baina entzun aldituzue inoiz Zure maitearen hezurrak apurtzen, existitzen ez den tortura gela batean. <laughs> Ni es nahiz romantiko tragikoa, eroiak estira ez existitzen honezkero eta maitasuna esomenta ain gauza epikoa eta euria ari du kalean eta hori ez da aldatuko, naiz eta nik maitasuna ezagutu Edota eriotza, baina saiatu alzara inoiz, burua, paretaren kontra txikitzen, ezagutzen ez duzun maitasuna salbatzeko. Nik ez daukat, itz handien beharrik, goizero gosaria prestatzeko, letra larriek, ez kafea berotuko, ez dute berogailua ordainduko, Eta goizegi da eta hotsegi baina ohartu alzara nahiago nuela zure sorbaldan nire infernua lokartzea zure sexua baino Nik ez dut maitasuna ezagutzen gasteegia naiz horretarako pelikula geiegi ikusitakoa